Pasme Se povestește că la o editură s-ar fi primit o scrisoare cu următorul conținut: Tăvarășe, director Sunt un cetățean cinstit și consider de datoria mea să vă atrag atenția deschis și sincer asupra unei probleme grave. Am cumpărat din întâmplare cu scopul de a mâna copiilor mei spre citire câteva volume de mai apărute în editura dumneavoastră. Înainte de a le încredința cărțile copiilor, am efectuat un mic sondaj, așa cum procedez de obicei, pentru a le asigura o lectură instructivă și de bună calitate. Și ce mi-a fost dat să descopăr? Eu, care nu am citit basme în copilărie, într -cât am avut o copilărie frustrată, am constatat că acestea, adică basmele, sunt total needucative. Dar ce învață copiii din basmele publicate de dumneavoastră? Că mamele vitrege sunt criminale și vor să-și ucidă fiicele, Ori noi știm că există și mame vitrege foarte devotate? Că cocoșul e mai deștept și mai productiv decât găina? Deși se cunoaște de către toți că găina și nu cocoșe ne dă ouă, că șmecherii și viclenii ca vulpea câștigă întotdeauna și câte și mai câte. Păi ce face vulpea cu bietul corb? Îi sustrage pur și simplu cașcavalul de la gură. Ce ni se arată în scufița roșie? Un atac la drumul mare, o violare de domiciliu, o substituire de persoană și două asasinate. Ce înfățișează capra cu trăiezi? tot o substituire de persoană, o de prin nefracție și trei crime odioase. Iar capra ce face? Își face singură dreptate ca în vremea feudalismului. În ursul păcălit de vulpe, nu e vorba de o simplă păcăleală, ci de o adevărată înșelăciune, soldată cu mutilare de persoană. În cenușarea să ni se arată exploatarea minorilor, iar în albă ca zăpadă, asistăm la un omor premeditat prin otrăvire. Asta-i învățați dumneavoastră pe copii? Se poate, E just? Am aflat cu mirare că ați publicat și niște lucrări scrise de unul Shakespeare, un scritor englez mai vechi, în care se petrec tot felul de grozăvii. Mă voi strădui să achiziționez aceste lucrări și să efectuez un mic sondaj, căci n-am timp să le citesc integral, prilej cu care sper să vă exprim indignarea mea sinceră. Un cetățean cinstit. se povestește că această scrisoare ar fi și ea un basm. Dacă n-ar fi, s-ar povesti. La început, a fost Arhip scrise. Iar din punct de vedere educativ, romanul este nul. Nimic mai simplu. Chiar simplist ar fi putut considera un critic de formație estetică. Actilograful cu gândul la cină, la musafir și la faptul că nu găsise cașcaval, bătuse la mașină iar din punct de vedere evricativ, romanul este nul. Cuvântul evricativ ieșise din mașina de scris ca Dumnezeu în tragediile antice. Deux ex machina. Întâmplarea n-ar fi avut nicio consecință teoretică sau practică dacă Arhip, autorul o deocronică, ați înțeles bine, este vorba, n-ar fi fost cooptat de urgență într-un grup de scritori care urma să aibă o întâlnire cu un număr de cititori la clubul unui grup de șantiere. Astfel, nu și-a mai putut citi manuscrisul dactilografiat, iar cronica și-a urmat cursul firesc spre tipar. E adevărat că un corector tânăr și sărguincios a pus un apăsat semn de întrebare în dreptul cuvântului necunoscut, din redacție s-a răspuns că dacă un critic important ca Hip dorește să introducă în cronica sa un cuvânt mai puțin folosit, nu îl poate opri nimeni și că nu e în definitiv prima oară când apar în textele critice cuvinte cu un pronunțat caracter tehnic. Redacția avea prefectă dreptate, cel puțin din punct de vedere teoretic, Criticul e liber să introducă în articulele de specialitate cuvinte mai puțin folosite, procedeul fiind de alminteri frecvent și normal. Și lucrurile s-ar fi oprit aici. Dar cuvântul necunoscut a avut un efect fascinant asupra câtorva autori care puneau o mare preț pe primenirea limbajului critic. S-a presupus că evricativ ar fi o derivație de la evrica, exclamația celebră a lui Archimede când a găsit, făcând baie, principiul scufundării corpurilor. Așadar, ce ar putea să însemne din punct de vedere evricativ? bineînțeles, din punct de vedere al găsirii, adică al înnoirii. Cuvântul a proliferat cu o repeziciune mai mare decât fortuit, proliferat, ca să vezi, benefic. Au apărut expresii de tipul spiritul evricativ al poetului. Modalități evricative multiple. Niciun sens evricativ în această zonă a cărții. Ba mai mult, cuvântul a făcut pui, adică derivate. Încercarea de evricativizare a limbajului poetic. Gamă evricațională redusă. Evricațiunea lasă de dorit. Suntem categoric pentru evricacitate în artă. Ba se descoperi și verbul de la care a pornit totul. A evrica. Un poet scrisese despre un confrate că este cel mai evricos din generația sa. Temeritate riscantă, că s-a produs aici vorba lui Caragiale o groaznică greșeală de tipar, poetul în cauză devenind cel mai nevricos din generația sa și, în consecință, și cel mai mare dușman al autorului acestei biete și nevinovate caracterizări. În ciuda micilor accidente și exagerațiuni, cuvântul se răspândi ca focul în pădure pe timp de secetă. Fu adoptat rapid de studenți și elevi, de profesori și oratori, de ziariști și activiști culturali, așa că, la un moment dat, cineva care se ocupa de măsurarea frecvenței unor cuvinte în limbă, îl situă din acest punct de vedere pe același plan cu verbul areda. Până când, într-o bună zi, exasperați de insolența cu care se insinuase în limbă noul termen, Intrare în acțiune lingviștii. A, să vedem noi, și-au spus ei, ce cu acest cuvânt obraznic. Câțiva îi căutare etimologie prin tot felul de dicționare, fără succes. Alții scriseră articole vehemente împotriva introducerii forțate în limbă a acestui cuvânt de origine dubioasă. Literații nu se lăsară mai prejos, acuzându-i pe lingviști de conservatorism, și citându-l pe arhip ca pe o autoritate de necontestat. Se iscă o polemică aprigă care dură ani de zile, întrucât controversele se desfășurau, mai ales în publicații cu apariție anuală. Se spune că doi membrii corespondenței Academiei și au încat reciproc cuvinte grele în plină ședință de secție a înaltului șfor științific. S-a organizat un simpozion, având ca temă originea și sensurile cuvântului evricativ. Concluziile simpozionului au rămas însă necunoscute. Apoi, datorită unor traduceri bine redactate, cuvântul pătrunsese și în câteva limbi străine de mare circulație. Astfel, în francez, el fu tradus ca evricativ, în engleză ca evricativ, în rusă evricativnui, în germană evricativșes cei drept vorbitorii limbilor respective nu adoptară cuvântul din cauza unui exagerat spirit de conservare lingvistică. Controvers s-a căpăta o amploare internațională. Ce făcea în acest timp Arhip? În acest timp Arhip își revedea cronicele în vederea publicării lor în volum. Când dădu de cuvântul evricativ, rămase perplex. Ce-ai fi vrut eu? Să scriu aici. După un minut de chinuitoare întrebări, tăie cuvântul evricativ și îl înlocui la întâmplare cu educativ. Dar controversa internațională abia se întețea. Considerații toponomastice nu foarte drastice. Dacă peste un număr de secole sau milenii va trebui să fie reconstituită pe baza filmelor artistice produse în ultimii 30 de ani toponimia țării noastre, urmașii vor rămâne literalmente cu gura căscată. Ei vor descoperi că România avea în a doua jumătate a secolului XX și câmpii, și munți, și văi, și dealuri, și râuri, și mare, și păduri, și deltă, și sol, și subsol, și văzduh, de toate, dar o singură localitate, București. E adevărat, în filmele din epoca respectivă apar imagini din diverse localități urbane și rurale, dar aceste localități sunt anonime. Tot ceea ce nu se întâmplă în București se întâmplă undeva general, fără nume, fără placă indicatoare, fără biografie. Personajele numesc locul acțiunii orașul nostru, satul nostru sau comuna noastră. Dar pentru nimic în lume n-ai să le smulgi un nume propriu ca și când acesta ar fi secret de stat. Mașinile care circulă pe străzi sau pe șosele au plăcuțe de matriculare cu abrevieri indescifrabile. OC, până uh, S, F, Z, X, etc. Pentru ca nu cumva un spirit curios scormonitor să deducă ferească Sfântul în cel loc se desfășoară evenimentele din film. În urma cu câțiva ani, o echipă de filmare se afla în prospecție într-un oraș din țară cu intenția de a filma într-o mare întreprindere industrială de aici. Directorul întreprinderii, extrem de binevoitor, cafele, apă minerală, istoric, flux tehnologic, date de producție, export, mă rog, până la citirea scenariului. Păi, în scenariu, zice el, aveți niște aspecte critique. Păi, răspunde regizorul, nu se poate să faci un conflict în film fără să ai și niște aspecte critice. Păi insistă directorul, aspectele astea critice, nu se potrivesc cu întreprinderea noastră. La noi au fost depășite. Păi precizează registrul, noi nu arătăm în film că e vorba de întreprinderea dumneavoastră. Va fi o întreprindere fictivă. Păi se enervează directorul asta, nu se poate filmați aici și ziceți că e în altă parte? Păi se enervează și registrul, nu zicem că e în altă parte, nu zicem nimic. Păi se înfurie directorul, dacă nu ziceți nimic, se va înțelege că e la noi, fiindcă întreprinderea noastră e unică în țară. Și așa din păi, păi nu s-a filmat la întreprinderea respectivă, nu s-a filmat în orașul respectiv, nu s-a precizat la ce întreprindere și în ce ora se petrece acțiunea. Noroc că filmul era vorbit în limba română. Păi veți întreba ce vor face în cazul ăsta cei de peste secole și milenii. Ce să facă? Să studieze atlasele geografice. Pui, nu e o soluție bună. Ați ascultat Trei povești pentru oameni mari de Dumitru Solomon. A interpretat Adrian Anastas. Proiect al Atelierului de Teatru Radiofonic Martie 2013